המחשבה שלי זה שאני מבולבלת ו... כן, ו... ו... לא מבינה... לא מבינה... דברים. כן. מצוין, יופי. יופי של אז האם זאת האמת, אסתר? כן. שאת מבולבלת ולא מבינה. ואת יכולה לדעת את זה בוודאות? כן. שאת לא, שאת לא מבינה. כן. ואיך את מגיבה כשאת מאמינה למחשבה הזו שאת לא מבינה? אני מרגישה פיזור. פיזוי גם נפשי וגם פיזי, לא מוצאת את עצמי, לא מלוכזת. איפה את חווה את זה בגוף? את המחשבה הזו שאת לא מבינה. בכל הגוף, זו תחושה של חוסר שליטה בגופי, מה שבדרך כלל כן יהיה. מבחינה פיזית אני מרגישה בשליטה, אבל במצבים האלו אני מרגישה שאני מאבדת את כולי. Hmm. ואיך את מתייחסת לאנשים אחרים שאת מאמינה שאת לא מבינה? אם זה ספציפי לנשים שבגללם אני מרגישה מבולבלת ולא מבינה, אני מרגישה... כעס, okay. eh, חוסר אימון, חשדנות, eh, שרוצה להתרחק מהם, eh, שלא יהיו חלק מחיי. הוא ל... רוצה להבין אותם. Mm -hmm. Mm -hmm. ואיך את מתייחסת לעצמך? כשאת מאמינה שאת... שאת לא מבינה? איך את מתייחסת לעצמך? חסרת אונים. כמישהי חסרת אונים. כן. תחושה של נעזבתי. מה? פגועה. תאובה. כן. מכירה את המקום הזה מהעבר שלך? מאוד. יש איזושהי... דווקא לא... דווקא כן. לא... לא חשבתי שזה יביא אותי לשם. אבל כשהתחלתי להרגיש בשאלה איך אני מרגישה, כן. אז מיד, מיד עלו תמונות. איזה תמונות? ממלך בת ארבע-חמש. אמא לוקחת אותי ביד, אנחנו נמצאים במקום מאוד נחמד דווקא, כל שאימא איתי, ופתאום מגיעים... איזה דלת אה, ממרזל? צבע ירוק היה. הדלת נפתחת, מטפלת אה, מחליפה את היד של אימא, אימא מחזיקה לי את היד. היא... אם הדלת מנהלת אימא מאחורי הדלת ו... היא צורחת. מטפלת מושכת אותי משם, כועסת אליי, צורחת משהו, נפקת לי. כי היא לא מדומדמת, תפסיקי, אימא שלך הלכה וזהו. זהו, זאת התמונה כן. היחידה שעלתה לי. ומאוד מאוד הרגשתי מבוגבלת ולא מבינה. כן. אז מה את מרוויחה בעצם? מלהמשיך ולהחזיק במחשבה הזאת. יכול להיות שזה רצון להחזיר את הגלגל אחורה, אולי זה יקרה. מה יקרה? שאני... לא אחווה את זה. כן. אז אסתר, האם יש סיבה טובה להפסיק להאמין למחשבה הזו? שאת לא מבינה? כן. כן, בהחלט. אז בוא, בוא נראה מי את, כשהמציאות היא בדיוק אותה מציאות. ולך... המציאות של אז, או המציאות הנוכחית? אז כשהדלת נסגרה מאחורייך, זאת המחשבה שעלתה לך, שאת לא מבינה? ומבינת. כן, כלומר, זאת מחשבה שאת מזהה אותה גם מאז? היא קפצה לי פתאום, אם היא לא... כאילו, הילדה בת החמש, זה מה שהיא חשבה? אני לא מבינה. היא לא חשבה, היא הרגישה שהיא לא מרינה מה קורה ושהיא מבולבלת. כן. זו לא הייתה מחשבה, זו הייתה תחושה. של בלבול ו... ו... לא מבינה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה או בתחושה הזאת שלך היום. או שמה. או בתחושה שלך היום. שאת לא מבינה. לא, אני חושבת שבילדה יותר. אולי זה הזדמנות, פעם אחת לבדוש אותה. אוקיי. אז בואי נחזור לתמונה שתיארת באמת, ו... קונטפלת לוקחת את היד שלך, והדלת נסגרת. ו... לא עולה לך. היא לא הולכת, הדלת נסגרת, שנעלב פתאום עם האימא. נעלמה. כן. כן. ולא נעלמה ללך חודש לחודשיים, נעלמה לחמש שנים. כן. אבל כן. אבל זו לא התחושה שהייתה לי באותו רגע. התחושה באותו רגע זה... זה שהרגע היא מחזיקה אותי, והרגע אחרי זה נגמר. אוקיי, okay. שאיך את יכולה להגדיר את זה במילים? מה, אני לא מבינה? או... מבולבלת ולא מבינה. מבולבלת ולא מבינה, <בלט> אוקיי. Okay. אז, אז ברצית מגדיר רק ברגע הזה, כלומר, ולא בחמש שנים שאחריו, אוקיי? Okay? אלא רק ברגע הזה, שזה קרה. כן. Okay. מה השאלה? השאלה היא, תנסי לראות את עצמך שם. כשאין את המחשבה הזאת, שאת לא מבינה. את איתי, אסתר? את שומעת? כן. כן, אוקיי. את רוצה לשתף אותי עם מה? מה... מה עולה לך כשאני שואל אותך את השאלה הזאת? איזה שאלה שאלתי... מ... מי את? ואני איתך? לא, השאלה היא מי את בלי המחשבה. שאת לא מבינה. שהדלת נסגרת מאחורייך. אני עלתה רגועה. שקט הכל בסדר. כן. עולם ידידותי. כן, אפילו... בואי, אני אני אפשר מ... אפשר. נשאר את זה במ... במונחים של ילדה, שלא, ממש מ... במובנים הכי פשוטים כן. של את ממשיכה לנשום. כן, נשימה מאוד מאוד אה... רגועה מש... mm -hmm. וקצבית, mm -hmm. קצב סדיר. אה... Mm -hmm. והגוף מתפקד, הרגליים מתפקדות, הידיים מתפקדות, העיניים מתפקדות. הכל רגוע, כל, כל, כל, כל הגוף, כל הנפש, הכל, הכל mm -hmm. בהרמוניה. Mm -hmm. הכל מתפקד okay. בזריבה הרמונית לגמרי. אז איך את מתייחסת למטפלת הזו כשאין כש... לך את המחשבה, שאת לא מבינה ושאת מבולבלת? מפחד. מפחד. אני רק מוודא איתך, כשאין, כשאין לך את המחשבה? שאין לי את, מתייחסת... את המחשבה? כן. איך ש... אני מתייחסת אלי? למטפלת, כן. כשאין לך את המחשבה. ו... כן, אני לא יודעת איך מתייחסת מתייחס הילדה, אבל אני, בלי המחשבה אני יכולה לראות פתאום איזה יצור ענקי, mm -hmm. גבוה מאוד ביחס אליי. כן. Okay. ו... ומחזיקה את היד של הילדה הקטנה. בדיוק. Mm -hmm. בלי המחשבה. כן, בלי המחשבה, כן, כן, זה מה ששאלת. ו... תיאור פיזי כזה, תיאור פלסטי. כן, כן. יוצא גדול, מחזיק יד של קטנה. כן. ותמשיכי לתאר את זה פלסטי, רק פלסטי כזה, ו... לחץ. כלומר... לחץ... יופי. כן. כאילו, אני מתכוון ש... מצוין. בדיוק, בדיוק. וכאילו תתקדמי טיפה עם הזמן, עוד שנייה ועוד שנייה, מה קורה, מה היא עושה? היא מה... ו... מרחיקה אותי במהירות משם, מהדלת. כן. כן. ויש ו... לי blackout, לא רואה אה, יותר. ואז את לא רואה, אוקיי. לא זוכרת כלום מהקטע הזה. כן. פשוט okay. לא זוכרת איפה לקחה אותי, בכלל לקחה אותי, אותי ולא עזבה okay. אותי, לא עזבה אותי. לא רואה כלום. כן. כן. כן, בדיוק. אז אישה גדולה לוקחת, לוחצת את היד של ילדה קטנה. ומוליכה אותה קדימה. אותה אותה כן. מרחיקה אותה מהדלת. מרחיקה אותה מהדלת, כן. לכבין... לכיוון פנים ה... פנים הבית, הביקו. כן. כן. <laughs> כן, זאת המציאות. זאת המציאות. אז איך תתייחסי לאימא? איך תתייחסי לאימא אם אין לך את המחשבה הזאת שאת לא מבינה ומבולבלת? אני לא חושבת שהסיפור איך אני מתייחסת לאימא, כי אני לא חושבת שהאשמתי אותה... געזתי אליה, אני אף ניסיתי הרבה פעמים לזכור אם היה, כי לא יכול להיות שלא. ולא הצליחה בואי... על לחוש לזה. אז מה את אומרת ש... שאין שינוי ביחס אליה? זה מה שאת אומרת? לא היה, לא היה בתור ילדה אחרי החוויה הזאת, אחרי הח... אחרי שהייתה חוויה זאת, אני לא זוכרת ששיניתי את הדיר כלפי אמא. אוקיי. נשארה לי תמונה בדמיון. כן. Okay. שמרתי אותה כל הזמן. Okay. כן. היא הייתה מאוד יפה. כן. Okay. אוקיי. Okay. וזה מה שנשאר לי, ה... Collapse. ואיך תתייחסי לעצמך, אם אין לך את המחשבה שאת לא מבינה ומבולבלת? שאת לא מבינה ומבולבלת. בתור ילדה? <elites> <refrigerator> כן. כל הזמן בתור ילדה? כן. מלוהרת את הידה הזאת. סליחה? לא באהבה. באהבה. באהבה. אני מתייחסת אליה באהבה. היא מוצאת חן בעיניי. <laughs> כן. איך זה מרגיש בגוף? ‫היא נוחה. ‫-כן. ‫מה מוצא חן בעינייך בה? מתוקה. ‫היא עדינה. יפה. Okay. יופי, אז בואי תפחית המחשבה. אני לא... אני לא מבינה. תפחית המחשבה. אני כן מבינה. למה זה יכול להיות נכון? קשה מאוד אה, לחשוב אה, את המחשבה הזאת אה, בשמה של הילדה הקטנה. למה זה נכון? אני כן מבינה, אני לא... כן, אז אולי תנסי... תנסי להתחיל לה... מהיום. כלומר, למה זה נכון היום? היום? כן. מהיום כן. ללכת לשם? קודם תשאלתי פה. לעבר? תעזבי רגע את העבר. תהיי רק פה. משעת עכשיו, היום. למה זה נכון שאת כן מבינה? בינה? כן. כי אני באמת מבינה. כי אני תמיד פועלת עם אינסטינקטים מאוד בריאים, ורואה דברים... הרבה פעמים מה שאנשים החלטו לא כן, את להיות ספציפית, לתת דוגמה אחת ספציפית. למשל, ש... שהורים מתנהגים, אה... והזכת דעת, ואומרים דברים מאוד קשים לילדים. כן. אני כבר רואה את התוצאות. לא כשזה חד פעמי, שזה משהו ש... על עצמו ומתקבע, ויוצר איזה... איזו תדמית לילד. אני משקיפה שם, אני רואה את זה. כן. זה מקום שאת מבינה. כן. שמתי לב שרוב הנשים לא כל כך... מתרכזים בזה הרבה פעמים. כן. זו דוגמא אחת, אני... כן. אבל דוגמאות שקשורים בילדים, מרגישה שאני מאוד חידדתי את האני שלי. זה מסיק אותי הרבה. את יכולה, כן, את יכולה להסתכל מהיום, ממי שאת היום, על אז, על הסיטואציה הזאת. ולהגיד את ההיפוך כן. הזה, אני מבינה. כן, כן. Hmm. Eh, מסתבר שכן, אני יכולה לראות את הילדה מבינה. Uh -huh. כילדה. כי, כי כן. כי משהו נורא לא מעניין היה שאולי בגלל חוסר ברירה, שמאות הבנתי את התחושות. ו... מה אני אומרת, והייתי אימא של עצמי. נתתי לדבר בעצמי. את לתת דוגמה ספציפית. הבנתי. לדוגמה שהיו לי הרבה דוגים, הייתי הולכת לאיזו פינה, לבדי, פינה שגטה, מתיישבת, mm -hmm. ובונה לי סיפור דמיוני עם משפחה, אימא, אבא. הייתי... זה היה מרגיע אותך. היה מאוד מכוון. Okay. לא רק היה מרגיע, זה... הייתי בונה סרט שלם סביב זה. זאת הייתה סובלימציה בלא מובן המילה. זה היה... היה מרפא אותי, היה, היה... מרים אותי לשמיים. כן. Okay. הייתי מאושרת באותם הרגעים. כן. Okay. הייתי רואה את השמלות, הלבנות, היפות, הנעליים, מערכת יחסים, איך לוקחים אותי לאיזושהי ריקוד. היה לי הרבה זמן לחלום. ידעתי שהבנתי, זאת, זאת הייתה הבנה שזה מה שעושה לי טוב, ו, וזאת הייתה, זה היה מתוכנן אצלי, שהנפש שלי הייתה מאוד ממוכה. הייתי יודעת לרבה את עצמי. כן. יופי. אז את יכולה על עוד היפוך? במשפט אני מבינה? כן. לא, במשפט אני לא מבינה. איזה משפט? המחשבה המקורית היא, אני לא מבינה. אני לא מבינה. עוד היפוך כן. שמתבקש לנאום, כן. אף אחד, אף, הם לא הבינו. אף אחד לא הבין. לא הבין אותך. אף אחד, אף אחד לא ידע. כן. ו... לטפל בי, אף אחד, זה לא המטפלת, זה לא אימא, זה לא... כל הסביבה עשיתי בי. כן. אף אחד לא ידע לעשות את עבודת מייחוד, את הטיפול הנכון. כן. לשמור עליי. כן. כשאת אומרת את זה ככה, זה כאילו באיזשהו כעס עליהם, או דווקא באיזשהו סוג של... כלומר... מין הבנה. הייתה לי האם. שלהם. עם הבנה, אבל אני, אני גם חשה מל... מלובה בכעס גם. כן. Okay. הם, הם הולכים יחד, גם הבנה, סלחנות, אני לא יודעת אם הבנה, אבל סלחנות. כן. Okay. אז המקום הזה של הכעס, הזה זה, זה באמת מקום של המשך עבודה. שלמחשבה הם, לא, של הם לא, מבינים, לא מבינים אותי, אימא לא מבינה אותי, או, או כל אדם אחר לא מבין אותי. אז גם אם עולה שם כעס, זה מקום לעבוד גם על הכיוון הזה. Okay. ואתם רואים עכשיו על לא עוד אני לא הבנתי אותם. אני לא הבנתי אותם כי הם לא יכלו להיות יותר טובים ממה שהיו. זה מה שהם ידעו. הם לא יכלו להיות יותר טובים. ומה עם ההיפוך לעצמך? אני לא הבנתי את עצמי. לא הבנתי את עצמי, או אם יותר מתאים לך, לא... אני לא, לא הבנתי, או לא מבינה את החשיבה שלי. החשיבה שלי לא הבינה אותי. כן, זאת גם וריאציה. מה אתה אומר? אני I אומר mean, שזאת גם אפשרות. נגיד את זה כך. אבל החשיבה כן הבינתי. היא שמרה עליי מאוד מאוד. לאורך כל הדרך. כן, אבל החשיבה שלך, כשהחשיבה שלך אומרת לך שאת לא מבינה, אז היא לא מבינה אותך. את מבינה? אני לא, לא כל כך מתחברת ל... כשאת חושבת שהחשיבה ש... שהחשיבה שלי לא הבין. כשאת מאמינה שאת לא מבינה, אמרת שאת הופכת להיות חסרת אונים. היום. היום? כן. Okay. Okay. כשאני מבינה, כשאני מבינה, אז אני, אני הופכת להיות חסרת אונים, זה, ואני מתחייבת מאוד. כן. אז זה מקום, זה. זה מקום ש... זה, זה המקום שאני מתכוון, שאני אומר, אני לא מבינה את החשיבה שלי, או אני לא מבינה איך לטפל בחשיבה שלי. כן. כן, זה... כן, אני מרגישה... אה, מתחברת לזה. כן. מאוד. Okay. Okay. את יכולה להגיד אני מבולבלת ולא מבינה וזה בסדר? קשה. Okay. קשה להגיד על דבר כזה, שזה בסדר, כי אני יודעת את התרושות. Mm -hmm. אז בואי תנסי בכל זאת. כמה הן קשות, כמה הן בלתי נסבלות. הם... לפתוח את הראש ולראות. למה בכל זאת זה יכול להיות נכון? שזה בסדר? כן. Okay. שאני מבולבלת ולא מבינה? כן. Okay. זה מה שיש. אולי לאהוב את מה שיש. לקבל. כי זו המציאות, את אומרת, כן. כי זאת המציאות. זה מי שאני. זה מי שאני. אין פה מישהי אחרת. מה? כן? זה מי שאני. You know? לא קל לי אה, אה, לעכל את זה, יש מצב לי כל כך אינוחיות. זה מי שאני כרגע, בסדר, כרגע זה מי שאני. זאת המציאות. זה נכון, זה יעזור לי אפילו. אם אני לא אתנגד, אני אוכל להתארגן mm -hmm. יותר מהר. תסבירי. שאני מתנגדת להיות במצב של... אני מבולבל... מבולבלת ולא מבינה. כן. אני מנסה לברוח מעצמי. כן. לא לפגוש את המצב הזה. כן. אבל אם אני אקבל את המצב הזה, שזה מה שאני... אז... הזה... בתוך פרק זמן קצר בטח הכל יתארגן לי. Mm. אני אוכל להתחיל ברגיעה למצוא פתרונות. Mm. ו... Okay. לחפש את המחשבות הנכונות. זה יכול לקחת עיני של רגעים. אני לא יודעת, אני אף פעם לא okay. אבל נראה לי שאם אני... לא הברח לי התחושה הזאת. אז הכל יעבור למקומו במהירות. כן, מדהים. יהיה כמה רגעים שמה. כן. עד שהכל יסתדר. כן. נהדר. והכי חשוב שאני לא אחפש בחוץ שיעזרו לי להתארגן בתוך עצמי. כן, יהיה לך את האמונה בעצמך ואת האחריות. לדאוג לעצמך. כן, שם נמצא הכוח. כן. מה שאני מחפשת בחוץ, אני נחלשת. כן, בדיוק. מלמדת את הכוח. בדיוק, בדיוק. יופי, יופי, סטרל, תודה רבה. תודה גם yeah. לך. קישור מאוד מרגש, באמת. כל הכבוד על האומץ לגעת במקומות הכי, הכי כואבים, הכי קשים. אני חושב שכולנו למדנו, תודה רבה. ושהאמת שלא... לגמרי לא הייתה לי כל כוונה להגיע לשם. זה קפץ לבד. כן. לא שאל אותי. כן. ככה זה, כן, נכון.